Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Det är väldigt roligt att ni som lyssnar på vår podd hör av er till oss med förslag på ämnen. Och en som har gjort det är Anna-Karin Jobs Arnberg i Dala Floda. Hon har gett oss flera uppslag som vi har tagit upp och kommenterat, men inte det som hon berättar från sin barndom och som handlar om äppelkart. Det är ju så här att många barn har nog frestats att ta ett omoget äpple, ett äppelkart och smaka om det går att äta. Det får man absolut inte göra, sa Anna-Karens mamma, för då skulle man få barnförlamning. Det där är nog någonting som många barn som var barn på 40-50-talet har hört. Man fick inte äta äppelkart för då fick man barnförlamning, polio. Men också fallfrukt kunde ge en barnförlamning trodde man. Jag har en kusin uppvuxen i Skåne som i unga år fick lära sig att man inte fick äta nedfallna äpplen som legat i fuktigt gräs. De måste sköljas och torkas innan man fick sätta tänderna i dem. Vi tog ju upp det här ämnet i vårt radioprogram Folkminnen för ett antal år sedan och... Då minns jag att vi fick ett brev från en kvinna som berättade att hon blev stucken av en geting när hon gick i första klass. Efter en stund fick hon ont i lymfkörtlarna som svullnade och hon fick gå till skolsyster som sa Har du ätit äppelkart? Ja, det hade hon. Då är det nog barnförlamning, sa skolsyster. Men det var det alltså inte. Det var andra tider det. En, Flera brevskrivare berättade den där gången också när man skickade in till vårt radioprogram. Man berättade om en god sak som man kunde köpa på 40- och 50-talet och som man tänkte kunde ge barnförlavning. Det var nämligen en klubba som bestod av ett äpple på en träpinne. Och det här äpplet det var doppat i en röd karamellmassa. Och eh, oroliga föräldrar de undersökte de här Klubborna och upptäckte att äpplen kunde ha svarta fläckar och vara maskstungna av rönnbärsmalens larver. och Då uppstod ryktet att äppelklubborna kunde sprida barnförlamning. Mm, ja, jag minns att jag åt sådana där klubbor. Den här teorin att äpplen, då, särskilt fallfrukt, skulle orsaka barnförlamning föddes fram efter den första landsomfattande polioepidemin 1905- och grundade sig på att de flesta fallen inträffade på hösten. Det kan man läsa i en doktorsavhandling av Per Axelsson om de svenska polioepidemiernas historia. Den har titeln Höstens spöke. Både läkarna och allmänheten trodde att det kunde finnas ett samband mellan epidemierna och naturens gång under hösten med fallfrukt i gräset och löv som föll till marken. Men i själva verket finns polioviruset i avföringen och den främsta spridningsvägen det är infekterat vatten. Men det visste inte läkarna till en början och inte heller hade de upptäckt att epidemierna nästan enbart förekom i länder med god hygien. I länder med primitiv vattenförsörjning där blev barna tidigt immuna. Det är ett faktum att det inte förekom några polioepidemier under det äldre århundraden. Den första svenska epidemin inträffade 1881 i Hörnefors i Västerbotten. Sen kom de med oregelbundna mellanrum ända fram till 1954 då vi hade det sista stora utbrottet. Några år senare introducerades poliovaccinet och gjorde slut på ett av de värsta gisslen under 1900-talets första hälft. Där Sverige var ett av de hårdast drabbade länderna. Men innan man visste orsaken så fick alltså äppelkart, fallfrukt och framförallt lövhögar skulden. Vi fick ett brev till radioprogrammet Folkminnen från en kvinna som växte upp i Härnösand och hon gav en målande bild av hur oron för lövhögar växte när någon hade insjuknat. Och så här berättade hon. Jag vet inte riktigt vilket år jag först hörde om den ruskiga sjukdomen barnförlamning, men det var några år före andra världskrigets utbildning. Vi som bodde i innerstan gick i en skola som på tre sidor var omsluten av stadsparken. På hösten formligen vadade vi i lönlöv. Så hände det att en i staden dog just på hösten och i samma veva kom ju det där ryktet till svang att vara var farligt med löven som låg på marken. Jag hade klasskamrater som var strängligen förbjudna att röra vid lövhögarna. Särskilt farliga var de lönlöv som hade svarta fläckar på sig och jag kan ännu se framför mig lövhögarna i stadsparken och känna stämningen när man gick där mm. skrev alltså en lyssnare till oss. Oh. Eh, flera av de som skrev till det här radioprogrammet eh, folkminnen de hade hört att ryktet om farliga lövhögar fanns redan innan Sverige drabbades av polioepidemier men då handlade det om en annan fruktad barnsjukdom difteri. Den var vanligt förekommande i Sverige fram till 1940-talet då man började vaccinera mot den. Ett par brevskrivare ansåg att lövhögarna kan ha inneburit en rejäl smittorisk- eftersom difteri är en svalgsjukdom som kan smittas med saliven. och Det är ju känt att människorna för särskilt männen spottade mycket mer än i vår tid- det offentliga spottandet har ju nästan helt försvunnit. Så säkert fick parkernas lövhögar ta emot en och annan spottlåska. Och sen verkar det som om ryktet om smittsamma lövhögar överfördes från difteri till polio. Och att det sen blev så vanligt det här ryktet. Ja det beror ju på att polioepideminerna infällde på hösten. Det var ju alltså sommarvärmen som gjorde att... att smittan spreds. Nu ska vi återvända till äppelkarten och fallfrukten som ju fick skulden för polioepidemierna tillsammans med lövhögarna. För då så kan det ju vara svårt att förstå hur folk kunde fästa tilltro till ryktena. Äpplen har ju alla tider förknippats med motsatsen till sjukdom. Äpplen, är symbolen för att hälsa och livskraft. I den nordiska mytologin fanns Idun, den vackraste av alla asagudinnorna och hennes äpplen som gudarna åt för att hålla sig evigt unga. I engelspråkiga länder så säger man an apple a day keeps the doctor away. Ett annat exempel på att vi har insett att äpplen är bra för hälsan är en nyårstradition som fortfarande förekommer i en del familjer. Även om kanske inte är lika vanlig nu för tiden som det var för hundra år sedan när sydfrukter var sällsynta och äpplen stod för ett sådant viktigt c vitamin tillskott under vintern. Mm. Vi tänker på sedan att äta ett äpple på nyårsdagens morgon. Det som är viktigt i sammanhanget det är att äpplet är det första man sätter i sig det nya året. Då ska man hålla sig frisk under hela året. Och en liknande tradition det är att man ska ha pengar i fickorna på årets första dag. Då ska man inte lida brist på pengar under året. Och de här sedvänjorna går alla tillbaka på föreställningen att det man gör på årets första dag det får efterverkningar för hela året. När vi undersökte den här traditionen med äpplet på nyårsmorgonen fann vi att den hade varit vanlig i södra och mellersta Sverige men var ganska okänd i norr. Och förklaringen måste ju vara att äppelträden har saknats i norr på grund av kylan. Men längre söderut, där sparades äpplena i äppelkällare, där de låg på tidningspapper i trälådor och blev allt rynkigare. Och på nyårsdagens morgon då var det dags att välja ut ett äpple som fortfarande var blankt och fint och äta upp det. Nu när vi kommit in på det här med traditioner kring äpplen så kan det väl vara på sin plats att nämna en metod- att ta reda på den blivande makens eller makans namn som man har använt eh, av ungdomar som använt det här av båda könen och provat och se vem det är de ska gifta sig med. Då skulle man helt enkelt skala ett äpple så att skalet bildade ett sammanhängande helt och sen skulle man kasta skalet över vänster axel. Och när man sen såg det ligga på marken då skulle man se att det såg ut som en bokstav. Och den bokstaven var förstås begynnelsebokstaven i den tillkommandes namn och man kan ju förmoda att spådomen passade särskilt bra för namn med en mjukt rundad begynnelsebokstav bokstav som C eller S eller J men inte så lyckat för bokstäver som K eller H. Det vill tur jag stavar Kristina med C, Jaha. eller hur? <laughs> eh, och man frågar sig då, vad finns det för folksäng där ett äpple har huvudrollen? Jag kommer ju med en gång att tänka på den sveitsiska berättelsen om Wilhelm Tell som med sitt armborst skjuter prick på ett äpple som är placerat på hans sons huvud. Det, där, det är en vandringsägen som har berättats om många fler historiska personer än Wilhelm Tell. och Den äldsta versionen i skrift är faktiskt från Skandinavien. Den återges av Olaus Magnus i hans historia om de Nordiska folken som trycktes i Rom 1555. Som ett exempel på hur skickliga de gamla nordmännen var i att hantera pil och båge berättar Olafs-Magnus om en man vid namn Toke som var oförsiktig nog att inför kung Harald Blåtand orda om sin egen skicklighet i bogskyttekonsten. Och kungen befallde då att Toke skulle placera ett äpple på sin sons huvud och träffa det med en pil. Och om han inte sköt ner äpplet med första skottet så skulle han få plikta med sitt eget huvud för sina stora ord. Och Toke, han tog tre pilar ur kogret och sköt ner äpplet med den första pilen. Och efteråt frågade han Blåtand varför han dragit flera pilar ur sitt koger. Och då svarade Toke att med dem hade jag hämnats på dig om min son skulle ha dött. Och eh, Olafs Magnus eh, nordiska historia den trycktes ju i Rom 1555. Och det är inte den äldsta skandinaviska eh, versionen utan eh, här har Olafs Magnus faktiskt mer eller mindre skrivit av vad den danske munken Saxo Grammaticus skrev i sin krönika. Från början av 1200-talet. Och det är alltså den som är den äldsta nedskrivna versionen av den här vandringssägnen. Mm. Alltså, när vi pratar om äpplen så här, då tycker jag att vi måste väl också nämna den här insamlingen av äppelkärnor som pågick under andra världskriget. Och det var ju nämligen så här, här i Sverige så skulle ju då skolklasser och privatpersoner, de blev ju uppmanade att samla in äppelkärnor. Det verkar ju helt snurrigt. Ja, alltså bakgrunden var ju att eh, en del av krigsvintrarna var väldigt kalla och i Finland så frös många äppelträd sönder. De, de, eh, var, de, kylan tog så hårt på dem så att eh, man hade ett behov av eh, eh, nya äppelträd i Finland. Och då var det en man nere i Skåne som fick idén att göra en riksomfattande insamling av äppelkärnor och det trycktes formulär som alla lärare fick fylla i med hur många kärnor som varje barn lämnade ifrån sig och det blev ju fråga om miljontals kärnor och mängder av dem som var barn under kriget minns att de alltid gick med en liten tändstiksask- som alltså tändstickerna var slut- men istället så hade man äppelkärnor där. Och eh, egentligen så är kanske äppelkärnor- inte bästa sättet om man nu ska få nya äpplen- utan det bästa är ju att ympa kvistar. Så att eh, den här stora insamlingen- som fick väldigt mycket uppmärksamhet i tidningarna- jag ser den som framförallt eh, ett sätt att- eh, psykiskt påverka en hel generation av barn som kände sig oroliga och rädda för att, eh, tänk om Sverige också blev angripet, men det här att samla äppelkärnor till Finland, det var liksom någonting väldigt positivt, det var ett sätt liksom att eh, tänka på framtiden, den framtid som skulle komma efter kriget. Mm. Så att jag ser den här stora insamlingen som en, en eh, aktion som framförallt hade psykologisk betydelse. För man vet inte att det finns en massa äppelträde i Finland som går tillbaka på de här Joda, kärnorna. Jo, alltså enligt tidningsnotiserna från den här ja. tiden så, så donerades ju de här äppeltjärnorna men man, man visste ju inte vilken sort det var och sådär. Och eh, sen eh, framgår det att det var nog så- att eh, umpkvistar som också ja. eh, överlämnades- var, var bättre. Nordiska äppelkärneinsamlingen. Och så ja, jag tror jag de delade utifrån. Flera miljoner kärnor samlade in. Ja, helt sen. otroligt. Ja. Det är mycket vi kan prata om i Folkminnespodden. Och har ni förslag på ämnen som ni tycker vi ska ta upp- då hoppas jag att ni skriver till oss- under adress lyssna av och, eh, vår pond är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet, ett gammalt sällskap som har en historia som sträcker sig 250 år tillbaka i tiden.